Вибирайте, якщо зможете. Людям з багатьма однаковими молекулами ДНК. Лікар не зміг придушити короткого стогону і зовмер, склепив шиповіки. Страждання робить людей старішими. Андрій подивився на Остапа. Цього разу очі в очі. Склери вкрились червоною сіткою, зіниці розширилися, обличчя пополотніло, а на скронях набухли вени. Одних старішими, інших страхітливішими. Вересень стояв під вікном і кликав покинути все негайно, хай розбираються з наслідками вибуху самі. Але як бути з отими однаковісенькими хромосомами? Їх не зітриш і не спалиш. І ось тут під колеса впав я. Чому б мені не стати платним індикатором тутешніх атмосферних фронтів, спецкормом у рубриці, хто деколи, почув, побачив, доповів? Зрештою, наглядачем, напівставки, що не кажіть, а залишати будинок і двох жінок сам на сам, з підозрюваним у підпалі пса вам, Ігор Васильовичу, було б не з руки, не охорону ж мати, уявляєш, Остапи приставили б до тебе секьюріці. Неймовірно напнутий, як канат під вагою тіла, Остап здригнувся і ледве нервонув з місця. Але вибухова хвиля втискала його у фотель, шмагаючи обличчя ламками спогадів. Далі говори, голосно, вимогливо, болісно розбороло повітря. Лікар забрав ногу з гальм, на які надто довго тиснув останнім часом і рванув зливу через болота і калюжі, без двірників, щоб раптом не натрапили на очі сина і не впасти у як яку прірву. «Ви хочете спитати, хто все-таки це зробив?» Лиховісне мовчання відповіло замість чоловіка з кульчиком. Хто встав поночі облив пса бензином, а пес був прикутий до ланцюга, тому далеко втекти не міг. Хто, як я, уявляв собі, підпалив спочатку папір, обмотаний навколо якогось каменя чи палиці, відбіг на безпечну відстань і жбурнув у переляканого звіра. «Ти нічого не можеш знати, дебіл! Ти брешеш!» – бризнув слиною фанат – Ось вогонь у його очах виявився відблиском того живого, жахливого, виючого факела. Тому і здавався чорним, як морок. Дивно, що він ще не перерізав собі вени. Ось ти сам себе і викрив. Хотіла затріумірувати заздрість, але Андрій не дозволив їй скористатися Остаповою помилкою. Високий відсоток спільності геничного коду «Це щось таке означає? Чому ти дозволив закрити себе у чотирьох стінах із собачими мордами? Чому не зайнявся плаванням, кікбоксингом, сноубордингом? Чого ви, Ігор Васильовичу, не виламали двері, не позірвали всю ту гидоту і не підпалили? Чому ви прямо не запитали, що там сталося? Чому ви ніколи не розмовляєте між собою? Чому?» все? Андрій задихнувся від дрясної ненависті, що дряглами налипала на його тіло. Серце збиралося вистрибнути із горло, руки й ноги стерпли, смерк оповив світ. І він настрашився, що впаде просто тут, їм до ніг. А цього не можна робити у жодному разі. А не міє, чи струс, чи те ні інше. Він навпацьки встав. Намацав ногою край килима І тримаючись цього краю Попростував до дверей Сподівався, що до дверей Тим часом у животі Зародилася знайома блість Слабак ти, Андрію Шелепинський А ще дебіл, придурок І землерійка Гарний некролог про тебе напише Твоя рідня Забившись чолом об одвірок Трохи очуняв а відсапавшись, навіть спромігся вибратися за межі кабінету, хоч і не з високо піднесеною головою, та й не повском.